Məsumlardan bizə çatən hədislərə nəzər salan zaman görmək olur ki, ruzunu azaldan amillər ruzunu artıran amillərin tam əksidir. Belə ki, çalışmaq zəhmət çəkmək ruzunu artırar, ancaq tənbəllik azaldar. Evlilik artırar, zinakarlıq azaldar. Allaha təvəkkül artırar, insanlara təvəkkül azaldar. Yaxşı əxlaq artırar, əks əxlaq azaldar və s. Ruzunu azaldan amillərə nəzər salar bil. Tənbəllik. İmam Sadiq buyurur: "O kəs ki, pakizəliyinə və namaza qarşı tənbəllik edər, onun üçün axirət xeyrinə ümid yoxdur." O kəs ki, qazanc əldə etmək üçün tənbəllik edərsə, onun dünya xeyrinə ümid olmaz. Səhər yuxusu ruzunu azaldar, simanın çirkin və səhrə olmasına səbəb olar. Allah ruzunu məhz bu vaxtı bəndələri arasında bölər. Ona görə də bu zaman yatmaqdan çəkinin. 2. Proqramsızlıq. İmam Əli yoxsulluğun amillərindən birini məhz proqramsızlıqda görmüşdü. İmamın nəzərinə görə, proqram qurmaq kiçik sərmayeni çoxalda bilər. Yanlış proqram isə malı məhv edə bilər. 3. Allahdan qeyrisinə təvəkkül etmək. Bütün bəndələrin ruzisi Allahın əlindədir. Ona görə də o kəs ki, ruzisini Allahdan deyil, bəndənin yanında axtararsa, su yerinə ildığınla qarşılaşar. Əzrət Peyğəmbər buyurur: "Allah Teala buyurmuşdur: "Hər kim mənə deyil, əni məxluqumun bəndəsinə söykənərsə, yerin və göyün nemətlərini onu üçün qət edərəm. Əgər məndən bir şey istəsə, ona vermərəm. Əgər məni çağırsa, cavab vermərəm. Hər kim mənim bəndəmə deyil, mənə söykənərsə, yeri və göyü onun ruzisinin dayağı qərar verərəm. Əgər çağırsa, cavab verərəm." Əgər məndən bir şey istəsə, ona əta edərəm. Əgər məndən bağışlanma diləsə, ona bağışlayaram. 4. Günah və itaatsizlik. İmam Əli buyurur: "Günahlardan uzaq olun ki, heç heçbəli ondan şiddətli deildir və insan öz rəzisinə məhrəm olmaz." 5. Zinakarlıq. Hz. Peyğəmbər dəfələrlə buyurmuşdu ki, "Zinadan uzaq olun, çünki dünya və 6 altı cəzası olar. 3-ü bu dünyada və üçü də axirətdə." Dünyada olan cəzası budur ki, insanın əbri gedər, ruzisi qətolar və ölümü yaxın olar. Axirə cezası isə hesabının çətin olması, Allahın qəzəbi də atəşə atılmasıdır. 6. İsəxlar İmam Əli buyurur: İsrafçı insanın ruzisi dar olar. 7. İsrafçılıq. Quran buyurur ki: israf etməyin, bəlkə infaq edin. Allah yolunda xərcləyin və özünüzü öz əlinizlə təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edin ki, şübhəsiz Allah yaxşılıq edənləri sevir. 8. Əmanətdə xəyanət. Hz. Peyğəmbər buyurur: Əmanətdarlığı ehtiyacsızlığa və əmanətdə xəyanət yoxsulluğa səbəb olar. Allah Teala bizi ruzisi bol olanlardan qərar versin.